A NAGY ÖSSZECSAPÁS Már nem játszották a csillagos lobogót. A társulat útra készen állt, csak az úti költség hiánya tartotta vissza őket. És a vendéglős, akinek tartoztak. Nelson egy utolsó úgynevezett fő díszjutalom előadást tervezett vasárnapra, de nem sok reménye volt. Akármilyen szép is az amerikai katona élet vidám és borús dalaival, a nézők megunták, és alig számíthatott bevételre. Bár már napok óta búskomor volt, senki sem tudta, mi a baja. Alig evett, és ami még feltűnőbb volt, alig ivott. Végül úgy érezte, hogy nem bírja egyedül elviselni a titkot. Megkereste az igazgatót. Názzon, beszélnem kell veled, Sürgő szükségem van rád. Öregem, tudod, hogy nekem sincs? Nem pénzről van szó, Ö, ami a vacsorát illeti. Áh, nem érdekel, egy bűn a láki ismeretemet. Leültek az elhagyott ponyvás kocsi lépcsőjére. – Názor, tudod, hogy ki volt az a fiatal ember, aki a múltkor megszólított? – Nem. – Te tudod? – Igen, de megint elfelejtettem. – Hát igen, sugor nélkül nem vagy ember. – Ez az illető, az állatnevű rabló? – A kenguru? – Nem, nem. Vérszomjas és villámgyors. – Szúnyog? – Lehet. – Mindegy, legyintett legintet a búsan. Az az ember a szemem látára átüntetett egy mérnököt. Én sürgőnyöztem, hogy az illető nem jön. És egy mérnököt már megöltek a szemem láttára. Minek avatkozol az ilyesmibe? Most nem tudok aludni. Hát, talán megőn, és én nem segítettem. Híres rabló? És sok pénz van rá kitűzve? Ha feljelentetted volna, mondta Nelson. A kitűzött díjból már régen úton lehetnénk. Aztobaság! Ez az ember olyan volt hozzá, mint a fia, Egy okkal több, hogy feljelest. A fiadat ismerem. tette az életemet. Nelson vállatvont. Most csak ülj és fog be a szád, még bajba kerülsz, és az rossz reklám lenne a társulatnak. Nelson mindent a színház működése szempontjából nézett. De hívták már a színpadra, tehát ott hagyta barátját. Barker egyedül maradt kétségbe esetten töprengve. – Micsoda élet öreg napjaira! Barker robinált mellette. Felugrott, hogy elfusson, vagy mondjon valamit, de csak át, és a feje enyhén rezgett. – Még mindig fél tőlem? – A mérnökkel mi van? kérdezte Barker. – Hogy érti ezt? – Mit? kérdezte Barker. Semmi bajabb, de ma este meg akarják ölni, és akkor maga is belekeveredik. Tudtam, nyögte. Én becsempéztem Rover farmjára. Ez istenes cselekedet volt, és büszke lehet rá. Zsilipet épít titokban, mondta Robin. És ez titja a törvény? kérdezte Barker. Nem, de a nép ellene van. Öreg Barker, ráfér magára egy kis nyugalom végre. – Megcsinálhatja a szerencséjét. Ez a rover gazdag ember. – Akar tenni, hogy egy életre lekötelezze? – Hát, nem zárnak be miatta. – Nem csinálok több kanapét. – Olyat kell tenni, amiért kitüntetik. Ide hallgasson. Lejut mellé a lépcsőre. Az öreg először figyelemmel hallgatta. Később hevesen tiltakozott, a mellét verte, és megesküdött valamire. Sőt, egy kicsit sírt is. De végül Robin meggyőzte. Eddig nem érte baj, ha nekem szót fogadott. Ezt jegyezze meg. Szóval este itt találkozunk. Maga mindenre rávesz. Mi csinálja? Fogadjon szót. Robin sietett a kocsmába. Egy pár legényt esetleg talál, aki eljön vele harcolni. Minden esetre segíteni kell. Ha másképp nem, hát egyedül is visszatér. Egy éles hang kiáltott most a közelébe. Fogják el, a tigris! Nelson volt. Felismerte az illetőt, aki annak idején a kocsmába bárkára esuttogott, és ebben a pillanatban a név is eszébe jutott. A vérengző, akit hírből ő is ismer, de ennyire ismeri, körözvényből, újságcikkekből, de bolond is volt, hogy nem tudta. A tigris! Nyomba az uti költségre gondolt és kiáltott. Fogják meg, a tigris! Egyszerre tíz revolver ugrott ki a tokjából. Ha Robin egy lépést vagy egy mozdulatot tesz, szitává lövik. Tehát megállt. Nelson egész testében remegve mondta rámutatva. Maga, maga a tigris. Az hát, na és? Mondta Robin. Tíz perc múlva bilincsek között ült a börtönbe. Csak azt kétte hogy Barkerről beszélhessem. De a serif megtagadta a kívánságát. Csendes és békés völgy ez a Fauston. Innen a hegyekből olyan, mint valami kis paradicsom. Apró fehér házaival, farmjaival, dúsfáival. Túloldalról a kopár sziklák csipke háttere. Csupa derű, hangulat, harmónia. És a rover körül serényen hordták a torlaszokat. Minden a fegyverét nézegette. A kerítést homokzsákokkal erősítették meg, és a zsilip körül kidöntött fákkal zárták el az utat. A Peon törzsfőnök a huszadik korbácsütés után mindent bevallott. Nem akárták zsilipet, és mi sákárjuk? Szóval a fokstoniak egyesülnek a peonokkal? Igen. Felkötni, javasolt a bobapó. Sőt, mondta Róvel, szabadon bocsátjuk. Tessék, hüledezett Petterson, aki szintén ott állt a puskájával harcra készen. Ezt aga az embert, akinél csak a fokstoniak a lantasabbak, mert indiánokkal szövetkeznek a fehérek ellen. Visszamehetsz Foxtonba mondta Rover a főnöknek. Azt üzenem neki, hogy szívesen elkerülöm a vérontást. Ezért tudják meg, hogy felkészültem várunk. Vágjátok el a kötelékét. A kóbolyoknak nem tetszett ez a megoldás, de engedelmeskedtek. A törzsfőnök szeme dühösen villogott és szónélkül elnyargalt. Ostobaság, mondta Patterson. Egy megkorbácsolt törzsfőnökkel a visszatérő halált bocsátotta szabadon. Mindegy. Tudják meg, hogy várjuk őket, talán akkor észbe kapnak, mondta Róver. is, hisz túl előbe vannak, mondta a serif. Meglátjuk, mondta elszálltan Rover. Fiúk, aki fél, az elmehet békében. Senki se áldozza fel az életét, aki nem hisz abba, hogy fontos és jó, amit teszünk, mondta Róver. A maroknyi csapat azonban kitartott gazdája mellett hűségesen. Jóval éjfél után csend volt a farm vidéken. Három cowboy előőrsnek ment. A környék magaslatairól figyelték a tájat. Egy óra felé egy csapatmadár kezdett keringeni délfelől. Ezeket felriasztotta valami. Egy fegyver is csillan. Az előőrs kilövi a fegyverét, hogy jeltadjon másik két társának, és nyargal vissza. Jönnek! A farm keleti oldalán az indiánok kezdték a támadást. Bokrok és dombok fedezéke mögül tüzeltek, és elszólt rajvonalba kusztak a ház felé. Ne pazaroljátok a golyót, mondta Rover. Csak biztos célra lőni. A folyó felüli részen a fehérek százfőni csapata várakozott. Ha az indiánok magukra vonják az erő nagy részét, akkor ők innen rohamoznak. Rovert keressétek, mondta ellen. Ha őt letárítjuk, akkor nem fognak küzdeni. Nyomasztó csend volt a füllett szakába. Csak az indiánok lőttek néha, és előbbre kúztak. Roverék viszonozták a tüzet. Ha néha eldörren a puska, akkor valamelyik túlmerészen kúszó indián felordított, és egy ellenséggel kevesebb volt. Azért lassan mégis közeledtek. Amikor a peonok a meredek hegyoldal közelébe értek, fentről, ahonnan nem várták, sűrű tűz ropogott le rájuk hirtelen. Fedetlenül érte őket a tűz. Akit nem talált golyó, az meglepetten felugrott, de erre a far felől is megnyitották a tüzet. Peterson ötlete volt, hogy a szikláról, ahonnan Robin jött a mérnökkel, oldalba kapják az indiánokat. Ordítás, jajgatás és zűrzavar. – Rajta! – kiabálta Róver. Rohanjuk meg őket! Kiméletlen puskatus és revolverharc kezdődött, de nem tartott sokáig. A meglepett vörösök első csoportja megfutamodott. A fogsztaniak a folyó felőli oldalon nem láthatták, mi történt. A lövés és az ordítozás azonban jól hallatszott. – Valami baj lehet odaárt – mondta nyugtalanul ellen. Egy fehér jött futva. Ezt összekötőnek küldték a peónokkal. – Visszaszorították a vörösüket, a szikláról is lőttek. – Talán segítséget kaptak – kérdezte idegesen a serif. – Ráhogy felmászott egy pár ember lasson és onnan rájújtsárdítettek. Mondta híron. A mindenség, most mi lesz? A főnök szedje össze az embereit, és kezdjen új támadást, parancsolta ellen. És mi? Nem várult tovább, előre, kiáltott ellen. Sortűz. A lovas csapat nekiúratott. Ugyanakkor néhány nyilvesző égő fűnyalábból a farm irányába röppent. Most már szüntelenül rapogtak a fegyverek, és egyik égő fűcsomó a másik után repült felettük. Két ember, vízzel és pokroccal a tetőre! Ötem már holtan vagy harcképtelenül feküdtek. Az istáló kigyulladt, és az udvar felüli részen betörték a torlaszt. Nincs tovább, uram, mondta Lihegbe Bob, és a vállára szorította a kezét, mert megsebesült. Mi van? Elvesztünk. Lőni az utolsó golyóig, kiabált Rover. A vad lövöldözés elől kisé megtorpantak a támadók de hiába nem lehetett reményük a túlerő ellen. A fehérek kis csoportja Héron vezetésével átgázolt a folyón, és már bent volt a farmudvarba. egy gazdasági épület mögé húzottak, és onnan tüzeltek. A rover emberei közül már vagy húszan feküdtek súlyos sebbel. A tűz az istállóról átterjedt a cseléd épületre. – Rover, tegyétek le a fegyvárt! – harsogta egy hang a puskalövések másodpercnyi szünetébe. Ellen volt. A válasz vagy húsz lövés volt a hangirányába. A tűzfényben fetrengő sebesültek. A puska porfüst folytó szaga pokollát a farmot. A rover egy biztos lövéssel leterítette a szeplős híront. Magat kerested ezt a golyót, gazember? Egy gazdasági épület mögött védte magát a marokny csapat, de fogytán volt a történyük is. Az ellenség egyre közelebbi fedezékek mögött tüzet. A körbezáró Vége. És ebben a legválságosabb pillanatban megszólalt egy trombita. Élesen, messze hangzóan recseget, a rohamra hívó jeladás, és a fehéredő éghajnali világosságában szuronyok és egyenruhák tűntek fel. Egy lovas tiszt kardja villan. Itt vannak a katonák! A szorosan át amerikai uniformisok közeledtek futó lépésbe. kész fegyverrel szurony szegezve. A trombita recsegett. Az egyik domból lecsatolták a gépfegyvert. A többit nem várta meg senki. Először az indiánok futottak, lóra kaptak és elvágtattak rémülten. Jó tudták, hogy mit jelent az államokba a katonai segítség. A folkstoniak döbbenten álltak, mintha csodát bámulnának. Nem menekültek, de nem is moccantak. Dicsőség az Istennek! Suttogta Patterson és levette a kalapját. Valamennyien födetlen fővel álltak. Miután eltisztultak az induljánok, a Fogstoniak is igyekeztek elkerülni a katonák közeléből. A csatának vége volt. A tiszt lóra ült, villantak a kardja, és a menet jött a Rover farmhoz, ahol boldog emberek éjjeneznek. A katonaság szépen rendbe befordul az udvarra, és a tiszt méltóság teljesen fogadta Rover üdvözlését, aztán így felállt. Mr. Rover, a társulat öntől várja utiköltségét. Nincs egy hunc centünk. Nevem Barter. Egy katona kezében büszké a csillagos lobogó. Az eset előzményei Robin elfogadását megelőzően rábeszélte Bartert, hogy jöjjön el a társulattól este egy szabadtéri előadáson bemutatni a csillagos lobogó című dalművet. Hall. Fogsztunba, Rovernek. De hisz maga azt mondta, hogy ott harc lesz. Ha maguk megjelennek a dalmű jelmezeibe, akkor nem lesz. Ki itt a katonasággal harcolni? És ha valaki mer, akkor mi csinálunk mi a katonaruhába? Nézze, ha megteszi és a társai is beleegyeznek, akkor Rover hálájára egy életen át számíthat. Nagyot tett akkor Barker. Megbeszélték, hogy este találkoznak. De közben Robint elfogták. Barker tanácsot kért a tenoristától és az apaszínésztől. Végül is úgy döntöttek, hogy megpróbálják. Jó reklám lehet belőle, vélte Nelson, akit később szintén beavattak. És este útnak indultak, élünkön barkerrel az ezredes szerepében. És megérkezett az igazi katonaság. A peunokat áttelepítették a veszélyes törzsek számára kötelező, elkerített indián territoriálisra. A zsilip készen állt, és semmi sem hátráltatta többé a befejezését. A kormányzó jelen volt a duzzasztógát felavatásánál, de az ünnepség a falcstaniak részvétele nélkül folyt le. És Molly? Ő ugyan részt vett az ünnepségen, de ilyen sápat volt, és a szemei vörösek. És a roverfant nagy ünnepi ebédjén csak kinnal nyelt le néhány falatot. A kormányzó egyedül maradt a szobájába, hogy lepihenjen az utazás előtt. Kopogtak. Molly lépett besírva. Mr. Hunt. Robint halára ítélték. Tudom, holnap végre is hajtják. Amikor a lány sírásba tört ki, kisé megenyhült. Legyen okos, Molly, csak nem hiszi, hogy megkegyelmezhetek. De, de igen, ártatlan! Kiáltott az okokba, és remegett egész testében. Átatlan! Látja, gyáva öngyírkos. Ő maga is beismerte, hogy hajnali háromkor megölte Fred Narvicsot, utána Jimmy halt. Ártatlan! Peterson mindent kiderített. Ő is tudja, hogy Robin apja a gyilkos, a tigvis, azért vállalja ő. Ezt nem bizonyítsa semmi. Móli kérem, nálunk, Amerikában, a kegyelemhez legalább annyi indok kell, mint egy felmentő ítélethez. Peterson tudja? Hol van Peterson? <gül> nem tudom, sírta kétségbe esettem Molly. Móli. Petterson fennjárt a sziklán Hilton mérnökkel. Elmeséltette a támadást. Elindult a nyomok után, mint Robin. Ennek egy hete, azóta nem tért vissza, mondta a kormányzó. Azután emlékezzen a hajnali támadásra, a vonat ellen. Mit tudna itt felhozni a fiú mentségére, Peterzon? Mondta a kormányzó. Nem ölt meg senkit. Mégis én magam láttam, beszéltem vele. Hajnali fél négykor feltartóztatta a kormányzó vonatát. Nagy bűn ez! Mully mozdulatlanul állt. Az agya sebesen dolgozott. Aztán felkiáltott. Ártatlan! És maga a tanú, Mr. Hunton! Ö, hogy érti ezt? Backford Lane félnapi út nem? Ez igaz, de mit használ a fiúnak? Ártatlan, Mr. Hunton, mert... Hogyan ölhette meg Fred Norwichot Backford Lane-ben, háromnegyed háromkor, és egy órával később Jimmy holt Torontóban, amikor Bertram előtt feltartóztatta a vonatot három órakor? A kormányzónak nyitva maradt a szája meglepetésében. Hm, az ördögbe. Ön a mentő tanú, fél négykor beszélt vele sok mérföldnyire a tetszínhelyétől, kiáltotta a lány. És holnap kivégzik? Jimmy! Hey, Jimmy! A kormányzó egy ugrással kint volt az udvaron. Vártas kantriba. Várj, írok! Így! Vidd azonnal! A kivégzés elhalasztását rendelte el. Újra felvédt Robin ügyébe. Az utolsó percben. A kormányzó vereltékező homlokkal nézett a vártató után. Kínos lenne, hogy ő a kormányzó ismerte az alibit, és most kivégeznék. Visszament a szobába. Ez igazán okos ötlet volt öntől, missz. Vizet, hé, jöjjön valaki segíteni! Móli álljult hantapadlóra. zuhant a padlóra. Robin perének második tárgyalása bővelkedett az izgalmakban. Az elnök neoraszténiás lett. Ilyen még nem volt. A felmentő bizonyítékok dacára a vádlott konokúr beismer. Én öltem meg Fred Norvicsot és Jimmy Halt is. Hogy lehetett ön Beckford lémben gyilkos, amikor Birkhamben volt és feltartóztatta a vonatot? Tévedés van az ügyben. Maga öltem meg Fred Norvicsot? Igen. Ember, ne hazudjon! A vádott csökönyösen vallott. A hallgatóság körébe zűrzavar és izgatottság lett túra. Most felállt a védő. Új tanú jelentkezett az imén – kérem, hogy azonnal hallgassuk meg. Az elnök helyt adott az indítványnak. Feszült várakodás. Jött Pettersen. Nagy utat tehetett meg a serif, mert csupa por volt, a ruhája szakadt. Így állt a bíró elé. Mit kíván? kérdezte az elnök. Vallomást az tenni, amely világosságot derít az ügyre. Kicsoda maga? kérdezte a bíró. Pettersen, a Berkham-i serif. Ismerem a gyilköst. Ez az ember azt állítja, hogy ő ölte meg Norvicsot és halt, mondta a bíró. Hazudik, mert azt hiszi, hogy az apját védi, mondta a serif. Maga tudja, ki a bűnös? kérdezte a bíró. Tudom, a bűnös lediktálta a vallomását. Tessék! Hol van az illető és kicsoda? kérdezte a bíró. Tegnap este meghalt, és Jeff Olsennek hívták a kutyát, amíg élt. Kellemes, hűs, nyári este volt. Együtt ültek a rover farmon, és Peterson mesélt. Elindultam a szikláról a nyomok után, és megérkeztem a kunyhóhoz, ameddig te is követted a tigris nyomait Robin. Egy halódó sebesültett találtam ott szörnyű állapotba. Azonnal felismertem Jeff Olson. Ezért tartott távol téged, amíg a tigris szerepét játszotta itt. Bajuszt növesztett közben, és lenyírta kissé a fél szemöldökét. De te megismerted volna azonnal, és én is felismertem. Mindent bevallott. Ő a tigris alvezére volt. Az apádat, veller doktort megölte, mert az is részt vett a tigris elleni expedícióba Roverrel. Ez az az támadás, amelyre olykor visszaemlékezel. Olzen és a banditák rátörtek az apádra. A tigris fia csak ugyan nála volt, de a gyerek meghalt. Olzen félt, hogy a tigris egyszer még bosszút áll ezért, ha szabadul. Veller leégett háza, és a legyilkolt háznébe között egy síró gyereket talált. Robin. Kapóra jött neki az orvos fia. Ezt neveli tovább a tigris elhuny gyereke helyett. Magához vette a kisfiút, és elmenekült vele. Azután más néven letelepedett Börkemben, mint tisztességes ember. Robin a bosszónak nevelte, hogy egy napon majd közli vele a tigris történetét, akkor megölje Robert és a többit. De az a nap, amikor az apját megölték, félénkét tette Robint. Tex Brandon, aki uzsolás is volt, mostanába szorongatta olzen az adósságaiért. Ez fontos indító oka volt, hogy Olzen elkezdje a leszámolás nagy komédiáját. Robin gyávasága reménytelenné tette a bosszút. Érezte, hogy öregszik, és terveiből nem lesz semmi. Akkor kezdett bele a szörnyű játékba. Robint azzal a mesével, hogy a tigris az apja volt, neki hajtotta a világnak. És ő Olzen Jeff ölt. Természetesen Robinra esett a gyanú. Olzen végzett Tex Brandonnal a kocsma közelében, miután Robin veszekedett vele. Aztán vágtatott tovább robin útvonalán. Időközben megváltoztatta az arcát, hogy a tigrisre emlékeztessem. Így hat meg sorba Fred Norwich, Jimmy Hall és Clayton. Olzen ölte meg valamennyit, és Robinnal fedezte magát. Amíg Hilton mérnő golyója véletlenül halára sebezte. Ott haldokolt egyedül, amikor rátaláltam. Mindent beismert. Igazi báránybőrbe bújtatott fenevad volt. És évekig, mint türelmes képmutatóért, hogy megvalósítsa a bosszúját, a tigrisért. Most mi a teendő? kérdezte Rover. Szerintem, jegyezte meg halkan bárkör aki szintén jelen volt, legfőbb ideje, hogy vacsorázzunk. Mólik, kint állt a Jól hallotta, hogy melléje lép valaki, de nem fordult meg. Molli. Az a bizonyos valaki átkarolta. Most sem fordult meg, csak lehúnyta a szemét. A legenda folytatta a mellette álló. Szétfoszlott. A tigris fértől nincs mit tartani. Most. Most kérdeznék valamit. De nem kérdezett semmit, csak áltakod. Azután csendesen megcsókolták egymást, és távolról odahallatszott a zsilipen átzuhogó víz tompa harsogása a szagó estében. Azóta húsz év telt el. Sok ház, épület, és még több farm. Kiderült, hogy a legelőnek és a földnek csak áldás a zsilip, mert lehetségessé teszi a mesterséges öntözést. És kiderült, hogy a zsilip mindenkinek áldás. A vasút olcsóbbá tette az árucikkeket, és nem kellett csaló ilyenki ügynökök ucskaságait ráká megvenni. A kisváros bekerült a kelet vérkeringésébe, mert a zsilip után vasútállomást is kapott. Barker, aki tróver többé nem hagyott a sorsára, most azon fáradozik, hogy színházat alapítson. De ez a lépcsőfoka a haladásnak még várat magára. Folkestone föllendül. Boldog, megelégedett emberek lakják, és a városka képviselőtestülete ellen javaslatára zúvó helyesléssel megszavazta, hogy a pályaudvarhoz vezető útvonal hálájuk jeléül legyen Fauston jótevő megépítője után Jack Rover utca.